أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة وهو موليها فاستبق الخيرات أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن هيس خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لالا يكون للناس عليكم حجه الا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم وخشوني ولاتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون مقصد سوره بكره بيان اولا مساله اثبات التوحيد دعوى مساله دغه مسئله jihad fi sabilillah او دغه مسئله infaq fi sabilillah صورت په تلورو برخه کې تقسیم دی اوله برخه سل آیاتونه ده چیرته وي ده چیرته وي ده موږ د دې سوله په ټیم راځي اوله برخه سل آیاتونه په هغه کې تو اسبات توحید او و بابونو کې دغه برخه یو سل یو نه سل شپږو په پر شروع شوي د پدې کې اسبات کوي د رسالت نها اعتراضات چې پرالت مې وایدديږي د هغې جوابونه کوي په دی برخه کې اول اعتراض داو چې مونږه تازه ک نهمنو چې تا ته ی جبیل را وړي نو هغې جواب وکو چې زه زا... چې دوی د قرآ دوی د دو شماې د قرآ سره د جیل سره نه ده دوی اعتاز دا چې ته د جادوګرو ملګر د سلامان سلام ملګری حالا ک خو جادوګرو د هغې جوابې چې وما کفره سلامانو واللاکن نه شایدوي دریم اعتاز پهغ دو فریختتو او چا غوی خو جادو را وړی دی او ته جودو د کوفر وایي د هغ جواب وکړو چې غوی جادو, جادو کلم د شاعت دپاره نه د را وړی بلک جادو رد دپره را وړی چ خلکو ته جادو خکاره شي دریم چلورم اعتراض دا او چې مونږ ته خو کو الفاظ نه مننی کې د هغې جواب وکو چاغ الفاازمهایئ چې هغې کې د شرق بوی وي یا ادبایي بووي پنځمه اعتراض پنس خبره باندې و شينن يو خبره کوي او سباب له خبره کوي مداغي جواب وکړو چې خدا الله د حکم تابع يم الله چې ما تکوم حکم راوليږي زباغتا اوسو يم او تاسو پاغي من عمل کوي شپږمه اعتراض دا چې ته د الله نائبان نه منی مداغي جواب وکړو یو چې سبحانه پاک د الله د نائبانو نازول نه دويم بل له ما في السماوات والارض دريم كل له قانتون چلورم بو سماواې والرض او پظم ذااق د مراً فنه ما يقول لهکنفه يكون و تر از دا د الله په خپله ووي مداغې جواب وکړو چې الله د مطالبي نه دي منلي. بیا اته مو اعتراض مینس کې واقعیت د ابراهيم عليه السلام وا پږي کې د خبري وي یو خبره دا و چې بيت الله بو نت له توحيد فلم تشريكون في بيت الله خو توحيد د پر الله باد کړو ولي پدې کې شرکوي دویمه خبره پدې کې دا ده چې د نبی عليه السلام خو تاسو د مشرانو دعا و ابراهيم عليه السلام دعا کړو دې لپاره اسماعيل عليه السلام دعا کړو د دې لپاره نبي عليه السلام د لپاره نو ولي تاسو د چیرته و تا ودریګه کینه تا درېمه خبر په واقعي ابراهيم عليه السلام کې داوا چې دا توحید خو ستاسو د مشرانو وصیت او خپل اولاد له نو ولیدا توحید نه و بیا اته اعتراض شروع شو و د دې تفصیلی جواب له شروع دې چې موږ تاسو کنه مونږ د وځل قربان نه چې موږ تاسو کنه چته چې موږ تازه کنا منو کاپیل اس کیو نسې کوم دې لاندې کې او درګه تمو دې وي ها دا ټیم د خبز دا خب کوی مشپیکلو د کېږي هہ سپېبل کې چې خنا وخت وي خوه اته مې اعتراض دادم چې موږ تازه کړو موندو چې تا د پلر نک کبل پرې خو د ټولو پیغمبرانو کېبل د پرې خو مداغې جوابونه وکړه چې زه د الله د حکم تابع یم چې الله ما ته کوم مخ حکم کوي زه واخ مخ اړه ما او د دې د وجه د دي یو علت دا دی د تحویل <سؤال> د کې یو حکمت دا الله <سؤال> دا ده چلا پدس رخل اختیار ثابته ولغواړي چې متصرف زېما د دینی معاملو کې اختیار ټول زما ده نه د پیغمبر اختیار شته او نه د بل چا اختیار شته راښو ته چرته وي خو مونږ نه وېره وي أبراك لن تبقى يو حكمت دعو جعل الله اختیار و متصرف زي مدى صحبت والغوادي او دوام اللت دعو جعل الله لناعلم من يتبع الرسول ممن ينقلبو علاقبائيه دي دا پار اللاوی ما دا تحويل دا كبله دا چاغ اڅوب زخکاره کما او بیلې کم د اغه چانه چاغه اوړي په خپل پوند باندې دا ایله تونه بیان شم نننی سبق کې پرونی سبق کې الله د نبی علی السلام اغه پریشانی بیان کړه کله چې الله او تووی بیت المقدس طرف ته مخکه نو اول وختونو کې نبی علی السلام پریشان او ځکه نبی علی السلام دا غختل او درګه تمه درګه نبی علی السلام دا غختل چېه کې بلې ته مخخواړی کومې بل چې دبرا م سلام وه او الله تهکمی چې طب بیا ول مګد ته مخقانهو په نبی نهبیله السلام پریشانه او لګ نو اللهوي چې ما ستا د پریشانې دي دله د سمان نه نو نظرر ده چې به تهغه ک بل له اړم د بیا ول مکدته چې ته ته اړو مزه دا کې بل ستا عده ک خواښ ان بعد به طب بیا په دی کې یو وخته پورې ضا تري وخت په ریدم د قبله فاتشیم نو بیا ورته الله هغه وخت نه باد وکمو کو چفول وجهه کا شطر المسجد الحرام نو مخته اوس مسجد الحرام طرف ته واړو ما کنتم فولی وجوهکم شطره موږ کوم طرف تستا کوم چیرته چتا سوې نو بیا با غځي کی مسجد الحرام طرف چکم شطر باندې مجد حرام وی هغه طرف ته مخ او ولما یسو باطل پرست مليان په دې پویږي چې اصل قبله بیت الله وا لیکن دا خبر نه کوي نه نساب کوي الله نور تفصیل کوي په دې واقعي باندې په تحویل کې بله باندې ولکل وجهتون او د پاره د هر یو ولکل او د پاره د هر یو وجهتون یو طرف ته د مخ اړولو هو موليها چې دا اړ مخ هغه طرف ته یني هرچا د پر الله ما یو هرچا د مخ اول یو زیاده ت مکرر کړي دي بعضو د ځان نه او بعضو د لوکم ت بیداری کړي ده لکه يهودو نصاراو د ځان نه قبله جوړ کړي وي نصاراو خو به خې د ځان نه قبله جوړ کړي و دغه قبله صرف مشرق و او يهودو هم د ځان نه قبله جوړ کړي و بیت المقدس یا الله او تو کوم کړي وو بازي پیغمبرانو ته لیکن اصل قبلہ بیت اللہ و دوی داغه نه انحراف کو اغه طرف ته مخ نه کو اس یو تزاد اور سرو الله سلام تو الله و لكل وجهه او د پاره د هر یو وجہتون یو طرف ته مخړولو هو چدا یدا هر یو دی هو چدا کس مولیه اڑ یغه طرف تخبل مخ الله بم تاته می حکم کړی دی طرف او هغه طرف مخ بیت المقدس چې تکلم دینی تراغلی او د چده برتبه شو دلتا لک تفصیل ده ولی کل ویجهتن دی ویجهتن کې دعواؤ چلے دیتا ویلے کی گی حرف علت دعواؤ چلے دیتا حرف علت ویلے حروف علت دری دی یو واو دیں یو یادا او یو علفتیں دا دري غو حروف چې دي ته ویل کېږي حروف علت او دا حروف تدري وړا واو الف او ي دا دري حروف هر کله چې د یو ټکی په سر کې لکه دلته وجهتون پسر سر کې راغلي واو نو اکثر د عربی قاعده دار چې اکثر دا ټکي ورزيږي ان ډېر کمزورې حرف ته دا د حروف علت چې دي تدري وړا دا ډېر کمزوري حروف نه دي اکثر چې د یو ټکی په سر کې د غرزي کې قاعده دادم دا. نو د دا قاعده مطابق خو پکار دا و چې الله دسي کلام کړه وي چې ولی کللن او د پر د هر یو جهتون دا و غرزدلې وي د قاعده مطابق ولی کللن جهته او د پر د هر یو یو طرف ته مخ اړول لیکن پدې ځکه دا و غرزدلې نه دي پکار خو چې غرزدلې وي دا و لیکن دلته غرزدلې نه لري ټینګښو نه نو باځي علماو د دې جواب کړي چې دا اصل کې ځکه دلته ټینګشوې دي چې دا خلاف عادت یو کار شوهه بس وې عام قاعده خدا ده چې دا بيدو غوړزيږي چې وی جهاتون په ځمانه جهاتون راغلې وې لیکن کینه لیکن دلته خلاف عادت کار شوهه او کله کله خیر ده وی خلاف عادت کار خو کله کله کیږي شیخ القرآن مطالعه کوي نه دا خبره نه دا وې د خدای په هر یو کار کې حکمت پټ ده او په او دي کار کې د خدای حکمت دادې چې خدای موږ تاسو ته دا د واو د ټیکی د وجه نه دا درس را کول غواړي چې دا واو دلته الله ټینګ کړي او راوړې ده په کلام کې چې دا درس موږ تاسو ته الله را کول غواړي چې لکه څنګه چې دا واو یو کمزورې حرف ده او دلته ټینګ شوی ده دلته بیان د تش روان دي دلته بیان روانه د اعتباد نبی علی سلام د تابعداري د نبی علی سلام بیان روان دي الله غ خلق وستایل چاغو اعتبا وکړه د نبی علی سلام الله او غ ته یو مقام ورکړو یو درجه ورکړه امهت وستنه وګرځول او غ خلکې ورټل چاغو د پیغمبر اسلام تابعدارین انکار وکړو نو الله دلتا مضمون روان دي د تابعداري د نبی عليه السلام د اعتبار د نبي عليه السلام نو الله لکه څنګه چې دا واو یو کمزورې حرف دلته ټینګ شه دي وې مخاطبه کته څومره کمزوره او تابعداري د نبی عليه السلام کې که تا څومره تکلیف مصیبت راځي ته ځان کلک و درو یعنی په دې ځای کې دا دا فهم دا د شيخو قران فهم دي دې دې نقطه ته د بل زيه مفسر طام نه دي شوی کلهکه شیخ القرآن دومره جوور سوچ په قرآن کې لرلو چاغه دي چې کوم یو غټ نقطه او دونه غټ حکمت دې لري ټکې نه راوباسلې چا لامه او تاسو دا درس را کول غواړي چې دا مقام هغه مقام ده د اعتباد او سنتو اعتباد د نبی عليه السلام دا هغه مقام ده چې پدې کې کته څومره خلک د کمزوري کول غواړي غرزول غواړي ته کمزوري کې غواړي ته کله کو درېګه لکه څنګه چې صحابه کله کو لکه څنګه چې نه نب... صحابه پپټو سترګوماندې د نبی اسلام اعتبار او کړه تابعداري وکړه نو دغه رنګې اې مخاطبه تم پپټو سترګوماندې نبی لستم تابعداري وکړه <تصفح> <تصفح> کوم ځکه چې تاسو دلیل راغلو چې دې موقع کې د نبی لستم عمل داو په دې موقع کې نبی اسلام دغه رقم عمل کړی دی نو تم عمل وکړه کته څومره تعالی خلق مخالفه تونه خلق مخالفت کوي کپلار دي د یو ورور دی ده. که مور ددا کبل توغده کبل څوک کار ده کبيله ده خو تکلک ودریګا خو د پیغمبر اسلام د تابعدارین او ګردانی و نکه د پیغمبر اسلام د اعتبانه انحراف و نکه ک انحراف د وکړو مبيتاو يهودو کی شو کړو يهودي خو د تابعدارین ک ولاغه خو د منله چې د پیغمبر ده لیکن کله بیوی چې دا صرف عربو لپاره پیغمبر ده کله بیوی چې دا سید پیغمبر ده خو هغه پیغمبر نه ده کوم <مشاق> چې زموږ په کتابونو کې راغلي دي نو مختلف طریقو سره به د نبی اسلام تابعدارین روغړاندي کوله نو ولي کل وجهه دا څنګه کته ځانته مسلمان وي او ته دا وایم چې اشهد الله اله, اله الا محمد الرسول الله گوي ورکه د چې دا غزه د دې خبري گوي ور کوم چې نبی اسلام د الله پیغمبر دي مبه دغه تابعدارو کانه پیغام کې بخاده یو کې دغه تابعدارین ولې انحراف کین نو کټاثر دلیل دا چې زخه کمزورې اېما او زهخ لا سرهغ نه شم کوللی مقابل نه شم کول کامسه مقابل نه شم کول ک سر مقابل نه شم کول مقابله نه شم نو الله و چې ځان کلک که نه په دنیاوي کارون ځان کلک د دنیا په کارون خو مونږه غم کو د چا سرا. یعنی مطلب یوی کو چوکه اوران شي نو غمته اوسه خبره اړو او مړژونې او سرهخدمموو د دنیا په کارون کې خومونږه بیا نه پلار تهکتتللی نهور ته قتلی نه ور تهکتتلري ن کا او ټولین ته قاتل دي سر د دنیا کار دي او دین په کارون کې بیا مظلومي او خاص کل د سنتو په کارونو کې ز توحید خو بیا خلک اومني د شرک نه به خلک بیا مخواړی یعنی شرک په بریدي لیکن دا د سنتو تابعداری دا ډیر ګران کار ده ولی کل نوجهتو نا او د پاره د هر یو یو طرف ته د مخاډولو هوا چې د مولیها مخړی هغې رفته په فسته بکل خیررات نو یو بل نه مخک شي په فسته خیرات نو مخکې شه د ی بل نه پنه کوی کې پهنی کويکې نیکې ت شيته ینی دا کی. کی. د پیغمبر اسلام تابیداریی کول دا نیک دا د نبی علی اسلام اتبا کول اتبا کول دا نیک ده او پهې یو بل نه مخک شي که یو سړی د نبی اسلام تابیداری کوي نو ته کووش شوړه چې دغه ډیرره تابیدار شه د پیغمبر اسلام په کې په دهو کې په معاملاتو کې رسمون ریوااجونه پرېده دعات پری ده. او مخک شه دی یو بلنه پنه کیو کی دا غره دی یو نه کی دا کوران ز دکړ نه کی دا کوران بیان یو نه کی دا په دی زمانہ کې په دی وختونو کې خو بیا د کوران ضرورت ډیر زیات خلکو ته لکه یو سره ته غی نو غل تغ... آ... بد چی ضرورت دی د بو کنه اوس هغه ته ته غی راو تو ته خوراک مخه د کید نه هغه چې وی چې خوراک بوکا اول خو مل و برکه ته تند ماته شي یا یو سره وګیره نو غل ضرورت ضرورت د خوراک په کې بل څه ناغه بتوی چاول خوراک راکچوغه یما ممدغنه نن سبا معاشره خلکو ته ضرورت ده قران خلکو ته ضرورت ده د صحیح ایمان او د صحیح عقیده چې صحیح ایمانونه صحیح شي په ټول فساد وختم شي د خلکو عقیده چې پاک شي دا غون فساد وختم شي ته فساد نن د بغیرتی زمو معاشره راغلی د د واستوب چې زمو معاشره راغلی ده ته خلک دوسان شي وي دي بغیر د شوی دي زمیرونه مړ دي عقیده د ټوله دی وجه ایمان صحیح نه ده د ایمان کمزوری د موږ او تاسو مخه چې یو بل نه پنه کوي چې مطلب قران بیان کې خلق وته اول خو از دکې او د از دکې دا مطلب نه د باز خلک باز خلکو سره دا شبهه وي وای راول ز ټول از دکمه نو بیا به وي د خلکو ته بیان کوم ما خپل ټول نو از دکې قران پدریم میاش چې خپل مشورو کړي الحمدلله ان زه خپل استاد سره دا درم میاش ته هغه ما باندې په زور ماندی ما باندې دا ما, ما, ما, ما, ما, ما, ما, ما استاد در شروع کړي در شروع وک یو پند شپګه لکان مې ټول کړو اولمه در شروع کرد. او طریقې چې شوا دا ایتونه د اوس مثال خبرنن ولکل وجهه او هو موليها فاستبق الخيرات نوالا ان الله على كل شيء قدير تنوي زدايو ایت 13 دلت اوس دا مخک دوکسان در کسان مختزان لکینو ام دغسی ټیم او ته مکرر کچ او مونږ د تدریس بکاو یو ایت د وروخه څنګه چې کوم شته ایت د کوم شته د نپاتی مان پښتنو که دغه زی خبره پاتره د مطلب اصلاح کړه خبره نبهغه ټوله خبرې ته لیکل کوم کړي دی هغه جمع کاغه من خو ذهن ا پوې کا نظام رو منی خصي ذهن ورو منی خلاص کا نبه یقینا غيتون دات دات څه صح کارخونه ده خو امه خبر غونده خلک پوې کا په خبرو باندې پوښښه نو موږ دا به دا سلسله مخکزي دا غارنګ دي کې بده کې دي خبر راشي په دې کې بده خبر راشي دا غارنګ خلکو کې به اصلاح راځي نو چې واسي پار دی یعنی مستی پاردیویل یو سی پاردیویل او جاوه بادی روانه شي نوچه جا روانه شه و نو بیعیدینا بعد آیتونه پینزه که شپگ آیتونه که و ایتونه که نوچه او پینزه شپگ آیتونه زیزده کول آغمخ قیبایانه و و د زیده کول آغمخ قیبایانه و کلکلی یو آیت سختی یا کل د وایتون یغه سختي نو لګ هغه د وایتون و یا کلکل بایتون اسان نو پینزه او شپه و یا کار نه دغه سخت کار نه حدیث کې لازمي نبی اسلام فرمای بلغو النی ولو آیا ایا ورسو زمانه بلغو تبلیغو کوي یعنی ورسو تبلیغ څه چته ویل کیږي پیغام رسوته پیغام څه ده اصل کې قران ده پیغام بل څه نه ده د قران د لاندې د نبی اسلام سنت بیانې دا سنت دا د نبی اسلام عملی ژوند ده په قرآن باندې عائشه رضی الله چا پوښتنه وکړه چې د پیغمبر اسلام اخلاق څه دی د نبی رضی الله عنها ورته ویلې چې کانه خلقو خلق کانه خلقو القران د نبی اسلام اخلاق چې ده هغه قرآن ده یې دا سنت چې موږ تاسو ته بار بار وایو چې سنتو تابعداري سنتو تابعداري د اصل کې د نبی اسلام د په قران عمل ده ذکره سنت د قران عملی جامه ده چې نبی رسول الله موږ تاسو ته تعریف کړي ده بیا دغه څنګه صحابه ا بازی ماملا بازی ماملو باندې صحابه پوښیوي دي تو قران پیتونه باندې بازی صحابه پوښیوي دي صحابه یو مسله چې داوی په زمانه کې راوته د پاره عمل کړي ده لکه ورته قران د سب کی کلیات دي جزئیات نه دي دلته موږ تاسو ته کلیات بیان کړي دي هټه هټه خبرې کړي موږ تاسو دا سنت شي دي دا بیا د غټو غټو کلیاتو غټ غټ جزئیات دي لکه اوس مثال خبره مونز ده واقع مو صلاته خدای موږ او تاسو ته کوم کړي چې مونږ وکای مونږ جاری کای واه تو زکات زکات ور کوي دا وسخه قاعده شوه چې مونږ بکې یو کوم خوشو چې زکات خو به ور لیکن څنګه نو بیا سنت ترسته چې لاړ شنو پس سنت او کې به اتا دالیل ملاویږي چې څنګه باید مونږ وکې پنځه وخت مونږ باید وکې دا بیا گرمي دا سحر دا گرمی دا مخام دا مازیگر دومرا او بیاد مسخوتن دومرا پوشو دومرا کا تا ددا فرض ددا تش دا دک دا ټول به سنتو کینی نو غټ غټ جزئیات چې دی هغه په حدیثو کې بیا نور جزئیات کوم دین هغه بیا وخت سره مفسرین او فقهاو مشهیدینو چې زمانه کې کوم مشکلات پیښ شوی دی خلکو ته د هر زمانه مطابق بیا مشهیدینو او یا د صحابهو زمانه کې یا صحابهونو چې کوم مشهیدینو دي بیا غواړه واړه جزئیات کوم قرآن او د سنتو د حدیثو بیا هغه هلکړي دی موږ او د ته ویل کیږي او د یم موږ تاسو ته نومد غرنګې فاستا بکل خیرات نومد خبر کول چې دا د قران د سنت چي دي دا د قران عملی جامه ده داسې د سنت چي دا سنت ځان لوي شه د قران ځان لوي شه نه بلکې د قران کې الله پیغمبر اسلام ته ډایرکټ خطاب کړي حکم نکړي مومنان او تا بي نبی اسلام عملی, عملی اغا، اغا عمل کړي دا به موږ تاسو چې په دغه رقم باندې په پوشوین، پا دی واجه ماندن سبا زمانه که خبرم ادا کولا چه نبی علی اسلام فرمائی چه بلیغو انی ولو آیا ورسو زمانه تبلیغو که انی ولو آیا زمانه یو آیت ک تاسو ازدکو حدیث تیه صحیح حدیث د پی غمبر اسلام پا حجت الویدا په موقع که نبی اسلام دا حکم کرده چې یو آیت تاسو مان ازدکو دا مخی بیان که خلکو دا نو کدوم ذکر ادو خلکو تبیان کئ کدرې مې ذکر درې خلکو تبیان کئ دا غټه نیکی ده چې نن سبا ته خلکو سره نیکی کئ او غټه نیکی دار ادا وسروکا چې کې دې سمشي ایمان سمشي زکه خلک ډېر په غندونو کې اخته دي شرکیات او کې اخته دي بدعات او کې اخته دي د رسمونو رواجونو هټکړې یا زنجیرونه غاړو ته چل شي دي لوی او لوی غضب او پویلو مصیبت کپراتی دی خلق جون کې سکون نشته اطمینان نشته د خورز نشته نو کم از کم چې تخلق داخیر خور ورسه چا پاک شي دا رنگ حق نه خبر شي د پیغمبرستان د سنت کوم درجه ده د صحابه کوم درجه ده تاسو سپور د صحابه درجه نه خبر وای که نه، ډیر لک خلق به خبر و اکثر خلق نه خبر چې صحابه دا مقام دي قران غټ مقام ور کړ ته پوښې دانګې د دا نبی اسلام د ماقام د نبی اسلام د طریقو باندې عمل کول د درجه د ماقام دونه اهم دي دومره ضروری د خدای ایمان د نور خو پرې ده د ایمان دومره ضرورت ده ایمان دومره اهم شی ده چې قران دومره تفصيلي بیان کړي په ټولو خبرو مې تاسو هغه ټایم کې پوښو چې قران ته کیناسته نو داسونه غټه نیکی ده چې تبلم په دې خبره باندې پوې کې نو فاستا بکل خیرات مخک شه یو بل نه پني کوي د نبیستان د سنت ترغيبات ورکه خلق ته په سنت باندې پوې کدا غد رسمونو د غد رسمونه غد رسمونو, رسمونو زنجیرونه چې دی په غاړو کې پراتی دي غمات شي د بدعاتو زنجیرونه چې دی په غاړو کې پراتی دي غمات شي او خلکو آرام او خلې ژوندو کې نو فاستابیکل خیرات نو مخکې شې د یو بل نه په نیکیو کې قران بیان کې خلق او د پیغمبر ستاندو سنت او ترغیب ورکې خلکو د خلکو ته بیان کې دالو یې نه کېدا وبالوالدین احسان او د مور پلاسه نیکی وکړې دغه څه مطلب, مطلب دا غوازی چې مون تفصيل کړو کنه چې دې مطلب دا چې مور پلاسه غټنې کی دا چې اول ایمان ورزده کی چې دا ایمان دې ایمان کې به توحید دې تولې کیږي رسالت دې تولې کیږي قرآن من ایمان دا دې په آخرت من ایمان دا دې ټول په ټول من پوي دا کمنه کیدا چې مور پله د ورور سیږي به نور نکی دا نور نکی خپل وسره کی دا د دنیاوی حکومت نکی دا د جامع د جوړې د خو د بد دغه خیال کول په مور په لار باندې د خپل به میانس که تاکي پیدا کېږي داشه چې ایمان صحیح ځکه د طبيع پويږي چې خدای ورانه پوښتنه کوي ځکه خدای ماته حکم کړو قران کې چې مور په لاس نیکی وکا نو خپل بیا ته دی ته اڑکیږي په دې باندې مجبور چې دا نور نیکی مو سره وکين نو فستابې کول خیرات نو مخک شه د یو بل په نیکیو کې قران بیان کې خلقو ته سنت بیان کې خلقو ته شروع کين اوس تخويف ورکه الله چې کته هرځه کې الله وي مطلب رازې حساب کتاب د نه غوړم ځان دومره په غفلت کې ما چوا ایک تر ناس الناس حساب او مهم ان او هم ایک تر بل الناس نږدې شوی د خلکو ته حساب کتاب په سورته انبیاء کې ورای شي د ولسم سپاره اولنې اولنې آیت دی ا چې اک ترابلې ناصي حساب وه ما نزدې دي خل شو خلکو د پاره حساب کتاب د دوی وهم فی غفله مورزون خدا خلک په غفلت کې دی ایراس کوونکې د قران نه د لد کتاب نه د پیغمبر رسام طریقونه ایرাজি کړ خلک په غفلت کې پراته دي دنیا پیغام کې پراته دي بس قرار بالکل هغه مسشتنه چې ما بکو پختنه کیږي عمر بکو پختنه کیږي هر څومره تاسو نه ګډ وردي کوم شیا چې ضرور دی هغه مو تاسو پاتې دي یوه یاره ته خدلشه وینې او یم پی سوچ ته د کړي مغزم بنې د جنگولي چاغه ایمان پختنه ټولنه اول ده بیا داغینه بعد احکام پختنه دي چې الله حکمونه کړي دي نو په بې په حکومت کې ټولنه اول اوله پختنه د مونځ ده بیا ورپسې نور دي نو یک تر بل نه حسابهم وهم په غفلت کې مو سیګا ځان ناګار مغرزه الله وی هر ځکه چې وی مال برآزی ګورم ذکا الله وی فستبیکون کړي نه نه کوي کوبل نزان مخک کوي دنیا په کارونو کې میو بنزان مخک کوي کنه کو یا رپلا کې ور رسیدو زم باید ورسیږم څنګه ور یا کوم ځکه اوظيفه واغستا یا چر د کوم کومې ور په یا چر د کوم گاډه ماډه ځنل واغستو کور موري ځنل جوړ کو ولا یو خدای رحم ولا وی لاړو سعوديلا پیسې وګټلې کوریم جوړ کو موټره واغستو دیمه کړه بیا خپل بچوله تانی ور کوي چې وګره پلان کې ده نخښو ټانکیو ګرزان ورسو ته دا اوس په لږه مغسه جاهله پاتې لیکن په دین په کارونو کې بیا دغه مقابله نشته دنیا په کارونو کې خدا مقابله خېلې دي تانیم ورکو یو بل خپل بچوله خپل ځان مغزههنی تکلیف کومه چولې مور په لار خپل په زهنی تکلیف کیدی یو زهنی مرض باندې ځان وخت دی چې دا بچی ومچنګ کیږي دغه جوان کا خنه شو دا بچنګ کیږي دوی ته نه ګوري چې دوی آئنده جوان خدا لا لاس کړي ته وت صرف هغه هغ د پاار او اب جوړه صعح د تعلیب په وکقعه نور ته بیا د ریز غامی م کوه چې دا دو بخی خبر سره کمجنون کوي دخوا بد نور غامی م کوه دا ونه ع زیلهو ته چا یو زل و تا او خپلو بهوره پر غ د لکه دا د صحابو عمل ده هغوی به پولجدداددونه ووقف کول یا به غریبانه ته وکف کول دان دا نن چې د کاافران دوی ک دغه ش دا کار خوا سر د صاحبه من کاافان ګورو که ان چې ډیر مالدار دي اغه د خپل د غټي یو فصدی غټه فصدی اغه یا کوم غریب فاونډیشن لا وقف کیو یا کوم یو غریب غلی وقف کین پوجو دا کردار چې او دا کردار اصل کې د صحابه وو خو فرق داره چې صحابه سره ایمان او دوی سر سره ایمان نشته یواز پوجو او صحابه سره ایمان او اغه د ایمان په بنیاد باندې دا کارونه کول یو ځل یو حدیث کې راځي چې نو یو آیت چې کله نازل شو چې قرض ورکړې الله له هغه الفاظ منوي را شو چې الله ته قرض ورکې خ قرضه همدي سورۃ ال عمران کې دی غالباً په خیر کې ان را بشي یا توید غا آیت ز ما چې له خ پوي شو ور باندې دا آیت چې کله نازل شو نو درې مسیپاره هم دا سروری به که ده اخری تونونهدي د انفااقوي سرله د اخری برخه چې ده هلته انفااقله ترغب ور کولو شو چې مار لګئ که نه نو دا یو آیت دی شه دا یو آیت دی وورګه زاوست نه پویګم اوس منه ته کو په کې دې اېتنه بر یو سلو هو بره هل دسی او اېد تاسو ورکو لو کې الاله ورکو الخه اس منزل لذي يكرزو الله و قرضا حسن سورة بقرآ نمبر 250 دو سو و پیندز الویخ ته دو سو و پیندز الویخ دره مسیح پاره کیو گو رم؟ دو مسیح پاره دا؟ خد دو مسیح پاره که نمید دو مسیح پاره دا آخری آیتونه دیم اپ دو د 240 منزل الذی یقرض الله قرضاً حسنا سوک دغه سړی چې ورکوول کی الله لا ورکوول خو یعنی قرض ورکی قرض خلا نه غوړی الله کز د ضرورت لري چله مال قرض راکئ خو د تلته ترغیب ورکوول کی, کی مال لګولو ته چې مال ولګوي داسې شولکه الله سره قرض نو قرض سره به تاسو واپس کړئ کنه دارنګه لاوی د ک دا پیسې د دا دي اجر ما سره شو یو په دنیا کې د دي اغه یو په ډبل ډیر کمال کمخې لاوی فیظائف له اضعافن کثیره دو چن بکم د مال دیسړې د پاره په دو چن کول ډیر ډیر ولاو یک بزو و یسبتو یفسو تو او الله تنګیرا ولی او الله پر اخیرا ولی و الیه ترجعون او دی الله لب واپس کړي شین والله لکر ضرورت نشته د خپل تاسل کې الله موږ ته زړه ترغیب ان چې مال ولګو د الله په لار کې دایې چې کړه نازل شو نو الله وان هو نبی اسلام ته فرمایي چې یا رسول الله الله قرض غوړي یا مطلب هغه مطلب دا نه چې الله معنی قرض غوړي یی مطلب الله په دې خوشحاليږي نبی اسلام ته الله خوشحاليږي او الله په دې بدله مال راکوي نبی اسلام الله په دې بدله طالب کوي نبی نو هغه ورته ابو طلحه رضی هو و یا رسول الله وځما په دې جائیدات کې ټوله نه بهترین باغ د کجورو باغ زما دا باغ یا امر باغ کډرا ابو تلاهر ځنه اوسیدوم ریحایشم مغلته دا زما په جائیدات کې ټوله بهترین یو سرمایه دا ټوله ځد الله بلار کې وقف کومه نه نه به شو او ښه په ابو تلاهر ځنه لاړو او دغه باغ په دې دننه نه نه وته خان اننه نه لاړ شي او بچو مټو ته ویچ راوځنه د باغ په دې بان د ګېټ سر ودرېدو او ښې لغاه کوي چې او میهله خپل خ لوي روزا، بچی مچ سامانه ما رووب سره د باغ ما چالهګرکی دی نو د ساحو کار دا چې یو بر س کې کوله په دین کارونو کې مقابله کوله دین په کارونو کې دنیا په کارونو کې نه چو ش د دنیا په کارونو کې نه او موږ تاسو ته دنیا په کارونو کې مقابله دي دین په کارونو کې به موږ کمزوري او لاچاره یو ناپوه یو وخت نشته موږ سره ټایم نشته موږ سره نا او جاهل یو انپړ یو به موږ ماتم یو ګډم یو به غریبم یو ورس یو به موږ نو نوله توی فرقي چې هر ځای کې الله زه به د ور ما لو مخکېېدونه په غفلت کې موسېږ نه توتكونو کمځای ک چې ی تاسو یا تیبي کوم الله جمعه رابولی الله تاسو ټول بیا به د ایصاب کتاب وواړم بیا ک تا را دا او زر کې چې الله زه خو ډیرره جززه و نه پو د لمه الله ب چې خ دنیا په کارونو کې مجز وي د دنیا کارونله خوښو خیا و هغه ان انپه سړی هغه د کوي د غ نه چ دا کو شوي د دنیا په کارون ډیر خ پوهږي په ګټهټهمه په خپله ګټه په نوسان خپږي لیکنغ ددن خبره وکه چې خ د غه سړی یم و نه پوهږم د خار خله خو پرېږ ده نو نام تهتكونو نو الله به دبی صاب غواړي نو, نو کهته دا وزر کې چې زخ خو نپه یم نهله چې خ دنیا په کارونو کې نپهوي د کته دا وزر کې چې الله مولا نه نه وو د خدای په کوی چې دنیا په کارونو کې چې ته کله نه پو دی نو استاد بدلو که نه بدلو استاد بدلی که نهبد دنیا په کارونو کې اوس مثال خبری و سړه هغه درس سو اقتصاد وي لیکن د اقتصاد استاد د سم استاد نه دی صحیح دس نه ویر کوي مې که نهغته مدیر لا شکایت ک که نه ک چېره دا استاد مېمونږ نه پوهو پ شپ د کلاس ملګری شي او امدیر سبلویر شي یاره د استاد منګ سینه ده په دې خبره منګ پوېږو نو په جمعه کې دی مناسب دی بیانې نه یا بیانې ته پوېګنه او په دالیکا داس سره یاره پیدا کو پس یو ګرځيګا څنګه چې دنیا په کارون کې او پس ګرځي من دا رنګ دین په ته قران زداکړه د پارمو ګرځيګا لکه مصرف وکا لکه وخت لکه مسافري ته را لکه وخت ورکو ګرځيګا خو قران زداکړه الله حکم ونزان خبر کا نه ډېر پر دغه تکلیفونو ضرورت نشته نه زکه جنات خاصم ټیکر زموږ د مسلمانانو څکو چې موږ کارونو په ګرځو دنیا ټیکانا دا دنیا ټیکا کومتا ان الله په خپل غاړه نه دا غسته خو موږ له په غاړه کې دنیا په کارونو په زکه موږ ګرځيګم او زکه موږ مصرف کوو حالکه الله د دنیا کارون زموار ځایمه د رزق زموار ځایمه دې په دنیا خپل کوه نور د سیمګه وجه تورته ارص پرې دي اخرت یې ورکه دي, دي پوه نو نام ته کوورو کم ځای ک چې وای تاسو یا بي کومله جمعه رابور الله تاسو ټول بیا به د حساب کتابه خل پوخته بهبد نه کوم ان الله یقین اللهله کلې شین ک پارشيمانې قدرت والا دی اومن حيیسو رج ته او کم زی نه تاسو د فول دی کا نو واړه وای مخپل اشطر المسجد الحرام بطرف د مسجد الحرام و انه او يقيندا مخ اراول مسجد الحرام طرفتا يا انه كي ضمير قران ترزك قران كي د حكم او يقيندا قران چي ل انه كي ضمير ده رسالت پیغمبر اسلام ده زك رسالت روان ده و انه او رسالت د نبی علی السلام لالحقو خامخه حق ده من ربکا طرفه طرفستانه په دې شک مو کو دا د الله د خوانه رلشلوی کتاب ده دا د الله د خوانه رلشلوی پیغمبر ده او دا تحویل د قبله د الله د خوانه شوی حکم ده و من لا او نه دی الله به خبر اما دا غثنه تعملون چې تاسو عمل کوی تاسو خپل عملونه ویری پرون کمنګسون غوناون کړي موږ نه وېره‌ای لکه الله یې ځم ایمان نه دی وېره اما صف ریکارد کړي دی فرښتین در باندې گواډي لاسون در باندې گواه دی زمکم در باندې او چا مخ کې کړي هغه قسم در بیا د قیامت پروس بګوي کوي تا نه بهری خخوالهوي ما سرکول رسپری کارټ کې دي وملله او نه د الله بغاافن بی بیا خبره اما دغنه تعملون تا تاسوې کوئ و من حسو خرش ته نوچرته نه تاسو فولدي وجهه نوواړه م خپل شترل مجد حرمم په طرف د مجد حرم هی ما، مااکون او چرته چې ی تاسو فولو واړويجوکوم خوو خپل چتره په طر داولې بابر 15 دله پله الله چې هی ماکووم د فول جوهکم. و حيث خرجت فولي وجك شتر الرمل پینج پیرا الله دا جمله اقرار کړه پدہ اعتراض وکړو شروع شو دا ولی دا زکه چې الله دبنګه زکه چې الله دا دا زکه چې الله موږ تاسو ته دا درس را کول غوړی چې یو شیمان یو سړی عادت شوي دا غي پرې خل بیاسانه کار نه ده بار بار ترغیب ور کا بار بار رتو کا پا کار ماندی چداشت نے خلا مثال خبره زمین پنہ معاشر کے خلق کو بدعات منی اختدی او دس اختری چ بدعات غس بدعات نخ کاری خلق تا بس و دین دے دی مندا املیانو کسی دی وی خیر دے ودا ان دوادن خیرات دینو خیر دی وی ڈنگ پ وادہ پ ڈنگ خ کاری جڑا خ کاری خیر دینو تو تو با سکے بار بار با تد, تد سنت ترغیب ور کہ کدا ورازی پینزا وقت نو پینزا وقت ترغیب ور مولاصه خاصم جمعه د کې ناسته 15 وخت کنه 15 وخت جمع کوي بل کار خو یې سم نه وي قسم خو مولاصه په نه کوي مولاصه په کار کې 15 وخته خلق د سنت ترغیب او چلې چې خلکو د پیغمبرستان په طریقه من عمل وکړي پیغام کې په خاډه یو کې ویل اوت تفصیل دی وته وکي چې پیغام کې دا طریقه د پیغمبرستان په خاډه یو کې دا طریقه په نورو معمولو کې دا طریقې وي هغه بیا ور سره بیان کړي بار بار دا وته ځکه الله دلته دا, دا, دا مساله بیانوي چې د پیغمبر تابعداري وکړي او کبل ته مخواړه و هغه پااراب کې یو مثل دی وای چې عادت یو انسان و عادت چې دی د انسان نه لری کول و دومره سخت کار دی لکه شونه ماشون ماشوم پرې کې ځکه عادت نه انسانه شي پی خپلو ګوره دې درس کې د بعض خلکو عادت دی ناوخت ته به راي یا د بعض خلکو عادت دی تکر په ټایم کې سل پیره به و بیا هم تخت بعض خلکو عدت دی او خ ډیري کوي دری که څه مخالق دي یو قسم خلک هغه دي رسختین ډیری کوي او دا بار بار وي بار بار, بار بچلې چې رسختیمه کو او رسختیمه کو زه خه رسختي خوستنه سره کنټرول شوې ده مکه په 15 شپه گاو کسان نو اوس دوه کسان نه ډیری کسان نه رسختي هغه بار بار ویلو باندې او باز باز خلک عادت دار نه وخت راځي په خپل ټیم باندې داس مجبور وي چې بار بار د ترغیب ورکوچ گورې په وخه راځي په وخه راځي په وخه راځي چې دې ته مجبور وي چې په وخه راشي او باز خلک عادت ته چې اخیره کئ تکرار وخشی نو ټیم پیډر وختي ګنټه خو ناشتی ستړی شوی نو بس هغه وی چې زاد درس سم خلاصه تکرار ضروری نه ده نو ځانو باسي لاړ شي په غمه نو مجبور چې بده با بار بار بار و وی چې دا دوا د تونم تن لاړ شي د ماشوم د شدو نه پریکو د عادت نه پریکو نو دا رنګ خلک په بداعت کې عادت شوی دي پر اسمن کې عادت شوی دي نو مناسب بار بار بیان وکد د سنتو دا خلکو د سونهتو ااحیت بیایان کا چېدي عدت ن پرې شي ومن ه سو خرج نو کم نه چې او چرته نه چې ته او د کمین نه چې خررج ته او تاسو فوللي وجهه که نو واړه و مخبل شطرل مجدل حرم په طرف د مجدې حرم وه سوما کوونتون او چرته چې تاسو فولون وواړه جو وکوو مخونه خپل شطره په طرف د مجد د حرم ل الله یقونه ل الناسې ل الله داس علت بیاوي د سونهتو د تاببیدارې د اعتباده نبی اسلام علت الله وی زده اعتباده پیغمبر اسلام ترغیب زکه چې دغه دغه وجده دغه علت ته لا لا یکونه د لپاره چې الناس د لپاره د خلق علیکم پتا سو او بهانه څه مطلب ک تاسو د پیغمبر اسلام تابعداری و تاسو دغه تهویل قبله و نه کی ګوردا سره د ایتونه خاص کوي نه دا د تفسیر عام قاعده ده ان چې د الفاظو د الفاظو د قران دا الفاظو مطلب به عامي خاص بنئ دلته تحویل د کبلی کې په تحویل کې قبله کې صحابه او تابعداري کړی دا او الله ستایري دي نو ته تا ټوله تابعداري د پیغمبر اسلام د دلان راوله چې په تحویل د قبله کې صحابه او تابعداري کړی دا نو الله دومره ترغيب ور کړی ده چې پدې کې د پیغمبر تابعداري وکړي او چې په نورو سنتو او کتابو تابعداري وکړي نه غیریباله ترغیب نه ور کوي اغم تاسو د پیغمبرسته مغه نور سنتم د دې لاندې هغه کوي رېولې آ... نو علاوه چې د تحویل کې بلې یا د تابعداري د پیغمبر اسلام زکه کوي چې الله یکونا د لپاره چې نشیل الناس د لپاره د خلق علیکم په تاسو باندې حجت د دلیل څه مطلب کچې رتاو تحویل کې بلې ونه کوي نو بیا يهودان نه ترس کوي او خدای ته راز کوي کنه چې چک... قبله دی ول بدل کړه که قبله دی نوې بدل کړې بیت طرف ته د مخ نه وړول نو بیا به دای ته راز کوله چې دا وګړه د خواغه پیغمبر نه دی ځکه زموږ کتابونو کې لاغري چې د آخري پیغمبر قبله چې دا هغه بیت الله دی د دې په کتابونو کې خدای خبرې ویټولې چې د آخري پیغمبر قبله و چې شي بیت الله نو بیا بدلมาย دای ته راز بدلมาย نه کوي چې ته خواغه پیغمبر نه دغه زموږ کتاب په کتابونو کې دا نخبه یعنی شوې دي چې د اخیری پیغمبر قبله کوم وي بیت الله وي او په تا باندې دلیل جوړ کی تا دا به با باندې وګوري او په دې باندې بده با عبارت کوي اوس خدا باندې ته ملا او شې اعتراض کوي تهویل که کدا ته مخ نه وړول کې بلګلګد دا, دا دا د قبله دغه موده غزوله وي یا ما غزوله ولا وي نو به به ځرمانه دي يهودو د اعتراض کوله مزګه میتا ته وکړو چې به تر ترته مخاړه وي نن کچیره ته مونږ او تاسو خو قرآن ته ناش تي وکنه او قرآن باندې لګیا درس تدریس کوو زه هم تاسو او پور پو مانزان زم پور مانزان پوم تاسو مونږ مانزان پوي وې ته کوم مونږ او تاسو د سنت او تابعداري و, و نه کړه په غم کې بخاده یو کې مونږ او تاسو باندې به دلیل جوړ شي مونږ او تاسو باندې په قیامت کې هم دلیل جوړ شي چې وګوره د خلکو بوي چې سنت او تابعداري وکاو وکاو وکا لیکن خپل نه کوله ته پیغمبر سره تابعداري شو یا او دنیا کې مونږ او تاسو باندې جوړ شي چې وګوره د سر ترغب ورکويباربر لکنتابدارې خو نه کوئغ رسمون وااجونه پای اماغ ببدات لګیا یغې کې ه د نظان لري کوي الله یونه ل الناسې دی د پااره چې نه شي ل الناسې د پااره د خلکو علیکم په تاسو حجت دلیل او بهانه اللهنه الله دلته په معه د لاکن دی نوکام بهې شي چې لا کې نلهزی نه زله علیکم بلباتلی حجاج. پختتو کې کللا داې دی چې الله الله لیکن ها کسان زلممو چې زله م د من هم د دوی دروغو په درغو دوغو د دروغو باې به لټی د په باتله دونه به درمانې لټ بیا ک چېر تاسو د تاسو د تادار وکړله نو د ډیرو خلکو خولی خو بندې شي لیکن هغې کې بم بیا بعض ظالمان دی سی چې په درغ به تاسومانې بیا تاسومانې اټراسکي په دروغه باندې یې تا به یو کار نې کړې په تا به دروغ جوړي چوبره ته خدا کار کړل کله موږ استاد بارک یوزل یوې خزه قسمونه خړل یو جوړ پلان کیږي چې ده اغه یو تخیراتو تلويختي کوم یو چې او کومرا سمو کې بدعت مېت شکړې و وېدا ناسبه کوي کې خو اغي خوراک کوو حضرت استاد اغي د لار نو بیخي او د ځ نور و د قسممونو خړ لوي نه ما په خپل ستګ وړدو ووي چا خیراتې نستو سر ویختی نه په سر د سر وختی وه کومه کو شیو شو وو په په درغه وانې بیا ترونه به بیایر معې تړی اللهوي له نه لكنکن هر کسان لیکن ها کسان زلممو چې ظالمان دی من هم د دوی نه دروغ به جوړی په تاسوبان دی تب بې کوي بیا. د فلا تغ شو هم نوې کې د دوی د درغ نه د دوی د بختانونه د تاسو د خپل پیغمبر تبیداریی وکړه تاسو د خپل د پیغمبر د سونه د تاداریی د خلکو دې بختتنو ل درغ و نو هغې پرووامه کوئ وخت او ما ې ال لا نیمانه وګ لوي ی او ک چې تاسو زما تبیداریی وکه پهز ری او دا سونه ته تابيداري وکړله ولي تم او تمه او دې لپاره چې پوره کمه نعمتي نعمت زمه، عليکم پتا سو باندې یني د اعتبار نبی علی السلام مشروط کړه یني اطمینان د نعمت مشروط کو اعتبار نبی علی السلام سره یني الله یو زبخل نعمت پتا سو باندې هغه ټایم کې مکمل کمه پوره کمه کړ چې تاسو زم ما د پیغمبر تابيداري وکړله پہ پا... کله چې تاسو زما د پیغمبر تابعدار یو کښپل نعمت بدرماني پورا کومه کغره یو حدیث کراځي رازی... یو زل خالد ابن ولید رضی الله وان هو او ابو بیدہ ابن جره رضی الله وان هو او عمر فاروق رضی الله وان هو ته خطر او لګو و چې یامر المؤمنین دته یو کېل ده او میا شول میاشت په دې حمله کې خدا کېلا فتح کې نه نو عمر ما فاروق رضی الله هو ورته خط کې ولیکل و تاسو وګورئ دا پیغمبر اسلام یو صورت بد نه پاتې شي و چې کله دا خط ورته نو ټول صحابه وګا مجاهدینو اغوی سوچ کو چونې وبوب سنت د پیغمبر موږ نه پاتې دي نج سوچو کو مسواک ته نه مسواک ختم شوی عموما ټول لخر سره مسواک ختم شوی دسی حدیث ته مسواک ختم شوی و. نو مسواکره وختو کوم زین مسواک شروع کوم پماغه ورس باندې کلافت شولې دا د ی وړو کې مثال ده چې صحاب یعنی یوړو کې سنت د پیغمبر علی سلام چاغه خلاپا کول دي دا د صحابو نه پادشي پا پا وو نو الله داوی هغه کار په زیو لیکن کله چې هغه وړو سنت د پیغمبر چاغه مسواک چې نفرز ده نه واجب ده بلکې مستحب کار ده باید خلا دې پاکی پیغمبر بلکه بل اسلام وی دی او بلکی بل حدیث کہ رضی اللہ نبی استموی کچیرتا زما اومت منی گرانہ نہ وے نو ما ہر من سره مسواک چلی د لازم کڑے وے خو بیا اومت منی و کار نو پیغمبر اسن خدا وختل چی په اومت منی وش گراند نکی سخت نکی ور باندې نوغه کوشش کو چې هر کار آسان کی موتاز د پاره زکه نبی اسلام گو تاستا آسان, آسان طریقه پریخ دی دا مو چې وای چې په سراتو باندې عمل وکړ په سراتو باندې عمل وکړ دا اسان اسانه طریقې کنيکا كن... والې او اسانه طریقې مونته پریخ بس په یو ورځ باندې راولې د کور کورته به پینش پکې سان لاټ شیل ته بنیکاوتړي کوښو چې د د جینې په کور والو باندې ډېر بوجره نشي چې تر به پینش پکې سا سان بوزي خیر پینش پکې سا سان غوټکنه بوزي قصل پندوس کسان پر پسې بوزي او هغه د درې لک مصرف کوئی پیغام دی، هغه پځه باندې 23 سرور پنځه کسان بوځه په یو موټر کې لاړ شي سړې. پښو او نېکال ته وټړې. بس کا چاو شربت مربته کوسه کې د لغه ووکی جلکی والا. نو بس نېکا وټړې جینې ګاډي کې کې نه بس راولې. اوبه بلور باندې ولیم وير کئ. اغم کو ولیم د اسلام په یو نیکا کې نبی اسلام ایولس نیکا غا نه کړې وې. په یو نیکا کې اسلام چیلال کړې ده. دغه غوړه د دې کې لږ سوچوکه په یو نه کا کې هغه حضرت زینب رضی الله ونه چې کل نکا کوله نبی عليه السلام نو یو چې له لکړه نبی عليه السلام په نور ټول نه کوونکو نبی استم یا کجوري او یا او وشدي کجوري او بو اي نبی اسلام غټو غټه ولي من شو کوله چې حاج لذی نو په حاج کې سلو خانه للی پیغمبر علی السلام نبی اسلام په حج کسلو خانه علال کړی دي شپېته وخانه کسلوې وخانه په خپل حالال کړ دانور به علي رضا نه ته پریخه نو په وادونه کې نبی اسلام وخانه شو لالولې چې او خلال کړې وي ویول سوخان بشوي بغوندو با نکونه کې یوو په یو نکاح کې بلو په بل غون یوول سوخان برا غلې وي چې په حج کسلو خانه لالي وديته سوچ کا نو یوول وخانې شو لالولې په واده کې دا کې موږ دا آسانه پریخه د نکاح په نی کا کې نه په الکوالو باندې بوځرا شي نه په جنې ور باندې بوځرا شي زمون په ماشته کې زمون په د افغانستان کې علاقان ناشتي ودونه نه کیږي ولی چلتا ولورغه ستل کیږي د بیا الک چې ډولو مردو ولور پیدا کوو لپاره یا پلاره علاق مسافر والور پیدا کیچو زمونږه رشکوانو برګره پم سر په خبر کو چې دوغه بدخشان او دغه منتی کو دغه علاق شمالي لا کو خپل ورته کړیوه لیکن دو لس کال او کیو لس کال کېدل چې واده کړې نه و ولي څو ځدا دونه ورور رمانی خدمت سره رمانی خېدي رشک چلو ما جاګه کله پوره شي هر نو نبي بچي دې ځبدار وادومه نو لس کال دی وځه ناغه وړکی واده نه کېدو نو خبره جنیم پکور غجل کمپ کور ناشتاوه او پنجاب کې دنجابیانو کې دا یوااج دی چې جنین کو ولوونه اخلی دلته د وور کې ووالوو اخی ته د جنینکې واړو اخلیجههیسې تهویل کي نو په دواه وینو کې زنا عام ده وا د سختنی کا سخته نه همدارې په غم کې خو کې اوګورونه طر کې دي مړ وشو د موری نه د موری غم خوزانان ل خو د مری د غم نهغ د خیرات غمه او دغه د مینوو زو غم غان لئغا ان للی او غړ دی بیا. خپ م ن خپه میمنله خپئ چې دا می نه خپه لاړ نه او بیا زمونږ خلک چ کوي خغانان کوي په کې ولا چا ص نو ګړی ص وه بور صح وه او پلانکی نو په کې لاړ به خیرات له ولا وورج خوند وور نو غ خپې وه د پلاره ډېر سپک ور د پلار به غړه ولا لړه دا مونږ خلکو ذهنت پوه شو لار به غم لا لکهه لا ړوغو خیرات صح نهکړی څنګه صح نه وکړ. وغه اوری ځسې سمینه وراغلی وخه پکې سمره پخکړې پروشه یا لګه پخکړې و نو هغه د مړي غم خو ځان نه دی د هغه مې منو غم اغینم غټته زموږ ته د مړي غم چا اثر هم نه یمن منو غم ورو سره چې چا وته سمورسيږي بوراو ته سمورسيږي ګوراو ته سمورسيږي وخه وته سم و او مولا سپټل مخ کې پې ناشتي پټکه ویلې ټوله مخ کې ناشتي پروشه شو پاره ولی وخه خوري د څه نه وی چې دا خو نه راوا کړې نو اللهوي زما د پیغمبر د طریک مع عمل وک چې خپل نیمت در باې پووررقم نو تونوله لوی ننیمت چ شي د خپل کتاب الله برکم نور نمتونه خاص هم در کومټول نه اول نیمت به در مع داکم چې خپل کتاب لم بدیرکم پوه شو مواس دا کتاب نه شي بیاولی. چې مولابه د پیغمبر په طریکو خپل عمل نه دی سپورې. جکله په خپل لپاره پیغمبر په طریقو عمل وکي نو سینه به او د خدای کتاب به خوخهسته بیانوي شي خون به ورکی خلق له بیا نو فلاتخشههما نو مې رګ د دوی نه د خلکو د بهتانونو نه خلق به دوي چې خیرات حسین وکړي یا خیرات به خو نه کړو په بلل روان شوه ده ټول قوم قبيله لوختي کوي خو دې لوختي نه کوي خلق به په صدا بهتانونو تړي ته د خلکو د کې مو سيګا ته د پیغمبر په طریقه لاټه بس خلو کییسو په سمر زه خلکو ډار په ځانمه مره وله وخت شوی او ماه رېئ الله نیر پهېه چې اللا بیا ماه ددي پتنه کوي چې وړې د ځان رسونه وااجونه کول ول ځانې ب کړه وای کاره مولیوتیمنو چېکره د پیغمبر په ترییکلاړی وللی او تیم با امتی او نودی د پاار چې پوره بهکه نیمت خپل ععلیکم په تااسمانې نور لوی مت اول خو بهقرآ درکمقرآ العلم بهیر کوم دقرآ فم به دی کوم او بیا د نور وا د نور نییمتونو خو د کوقرآ مخکې دي دا نور د متونه دا خو مالو خکور او ما و. و و دا شینو خو به وادي دی اولاد ولعلقم تعتدون لمن په کو دی خیال کی یوزل یومړ شهو نو هغه چې موږ شهو غړې غریب ډیر غریب شړیو نو هغه او موږ خپلوان کی ما بخيره ټول ریونی خپلوان نو هغه یولک کالدار وی او کوڅوی د سحات د پاره سحات د پاره قرض راغستوی نو موږ مشر خبر شو دی نه نو هغه ډایرک پیسې ورغلو هغه پیسې راغستیو چا نه چې قرض راغستو غنبی ته ور کړل غوړو داس خاط نه فرست دغه پویې موشل مامام چې هغه سي پویې سړې د تینې لحاظ نه خایمه په ديني ماموله ما نه پویدو لیکن اسه بس هغه انساني سوچ وره چې راخه غوړه دونه غریب سړې دي قرض راغستې نه هغه وې کو بيته هغه کاراستخلي پیسې واپس کړي ه دغهې مش... مشرون ته په کار چې دغسې کارونو غریبانه مصرکې چې خلکوونه دغ بوجونه رسونه دغه دا... ختم شي والله کو او خاامخ چې تاسو ما... تاسو حدایت وم په هدایت معې شيولییکل د ووج هاتون او د پاره د هر یو یو طرفته د مخه ړولو چې دا مووللي مخړ هغې طرف ته د فستهبيکل خیررات نو مخه شي د یو بلنا په ن کوی کې د پی غمرتن سنا تو کیوب اللمخ کی شے قران پر تابع دار کیوب اللمخ ما تکون کمز کی چیتاسو تو یاتی بکم اللہ رب ولی پتاسو اللہ جمی ان يكين... أو... اي... ان اللہ یقین کتاب در سے ان اللہ یقیننا لا علی كل شین قدیر قریشی قدرت والا دے و من ہیسو خرجتا و کمز نچو زیتاسو فولی مخبل شطر المجد الحرام پ د مجد الحرام و او یقینن دا یا د رسالت د پیغمبر علی السلام یا دا تحویل لقبله للحق خامغه حق د ربک طرف درپستانه و من لا بغافلنا او ند الله بخبر اما د غسن تعاملون تاسو عمل کوي د یو عمل د خبر ملو وي ومن هيث خرجتا او کمزنه چوز یتا سو فولی وجهک نوارد و مخبل شطر مسجد الحرام په طرف د مسجد حرام و حيث ما كنتم او چرته چیتاسو فولی واممن هیسو رش ته او کمځ کې چې ته داسې د دا خلم امین و خرش او کمځای کې چې ته او کم زی نه چې اوې ته فغلی وواړه به وجهه کا مخپل شترل مجد الحم په طرف د مجدې حرم وهسو او چرته چې ما کوونته ی تاسو فغ واړه جوکو مخونه خپل شطره په طرف د مجدې حرم ل الله دی دپاره د پغمبر تعبیداری وکي تهویل ل کې بلې یو په نور مع میلاتو کي ی الله یاکونه دی د پااره چې نه شي لناې د پااره د خلکو ععلیکم په تاسومانې حجت دلله چې تاسو بیا تاسو ما د تازونه کې چې ګوره د پیغمبر غبر تاري نه کوي الله نه لیکن هواکسسان زه مچ چې ظاللیمان د من هم د دوی نه دروغ درمانې بیا ووي دا دا جوه به داسې و سریخه ځل د حظف تدلته. اللهنه لیکن هواکسسان زله مو چې ظالمان د من د دو نه. دا څوک چې به اعتراض کوي ا دروغ بدرمانی تړي په دروغ باندې به کډری اختیار بانه وسمیلا و, و نشي نو به په دروغو اعتراض در کوي نو فلا تخشو نو فلا تخشو د دوی نه د دوی د دروغ بوختانونو نه د دوی هغه ملا، ملامتونه مې ریګي وقښونه او ری ما نه وریګي ولې او د لپاره چې پورکمه تا د پیغمبر اسلام کوي کئی دیده پاری چی پورا کما نیامتی نیامت علیکم په تاسو بانده والعال لکم او خام خاچی تاسو لا رومو